Geaca galbenă de fâși Viața se anunța radioactivă Își îmbrăcase iarăși geaca ei de fâși galbenă Nu mă întrebați care Când a trecut pe lângă mine poa teribil Eram pe stradă, veneam de la muncă Pe ea nu niciun ban I-am auzit doar materialul impermeabil Fâși, fâși, pe lângă mine Un sunet pe care știam de mult timp Apoi, oricât m-am stăduit N-am no, mai aluzit nimic.